Salmul 187 al darului. Slavă-ți, Doamne, fiindcă glasul tău blând și cald, în bolta bisericii inimii noastre răsunat și de dor, cu darul tău ne ai prins. Slavă-ți, Doamne, fiindcă ochii minții noastre, când ai deschis să te găsim, am alergat, deși erai de necuprins. Slavă-ți, Doamne, fiindcă de lumina ta ai umplut mintea noastră, când fugi harului tău peste spiritul nostru a nins. Slavă ție, Doamne, fiindcă lumina lină asupra noastră, pogorând mângâietoare, s-a aplicat și focul patimilor noastre l-ai stins. Slavă ție, Doamne, fiindcă în ceasul de taină, din ochiul dorului nostru, o lacrimă pe geana gândului s-a prelins. Slavă ție, Doamne, fiindcă mâna ta spre jarul dorului nostru a întins și în locul lui ai pus să aldă focul slavei tale stins. Slavă-ți, Doamne, fiindcă așa cum s-a din dar în dar, sufletele ne-ai deprins, tot așa degetul tău de taină de lume ne-a desprins. Slavă-ți, Doamne, fiindcă oceanul ochilor conștiinței ne-a deschis și cu legea tăcerii buzele noastre ai închis. Slavă-ți, Doamne, fiindcă iconata ta, pe catapeteasma pe teasma noastre, ai prins și slava ta într-o de văpaie ne-a slavă ți Doamne, fiindcă slujbei de înger ne-ai dat, ca să le dăm fraților pâinea psalmilor, ce cu iubire le-am păstrat.